L'actualitat d'aquest dijous torna a fixar la mirada en algun dels punts importants a de l'ordre del dia del ple municipal d'aquest mes d'abril. Tot seguit, els ampliament titulars. El ple de l'Ajuntament d'aquest mes d'abril ha aprovat una modificació dels imports de les dietes per assistència de regidors aduint una rata material a l'hora d'introduir aquests imports en el pressupost d'aquest any 2010. La proposta d'acord ha sortit endavant amb els vots favorables de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició. I continuem parlant del ple d'aquest mes d'abril perquè ha aprovat per unanimitat l'annex el contracte d'adjudicació de la residència i centre de Dia Sant Sabria, que es va signar el febrer del 2006. Aquest annex suposa un augment pel que fa al número de places concertades. L'Ajuntament de Tiana ha organitzat un curs bàsic de voluntariat del qual ja s'han obert les inscripcions. Es tracta d'un taller d'iniciació que anirà a càrrec de la Federació Catalana de Voluntariat Social i que tindrà lloc els dies 8, 15 i 22 de maig al Casal de Joves. I acabem amb el parc del tramviat a de Montgat i el seu entorn, perquè han estat aquest dijous escenari d'un rodatge d'algunes de les escenes de la nova sèrie televisiva que començarà a emetre a Antena 3 els pròxims dies. Porta partítol Gavilanes. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. El ple de l'Ajuntament d'aquest mes d'abril ha aprovat una modificació dels imports de les dietes dels regidors per assistència als plens juntes de govern local i comissions informatives. L'equip de govern adueix una errada material a l'hora d'introduir aquests imports en el pressupost d'aquest any 2010. I és que, segons la Corporació Municipal, per una equivocació en el càlcul, es va procedir a una reducció del 26% i el 27% en funció dels casos. Amb l'aprovació d'aquest punt, doncs, es corregeix l'error i es fixen els imports finals després d'aplicar-los la deducció del 10%. La proposta d'acord sortit i tant davant amb els vots en contra de l'oposició. Durant el debat, Esquerra Republicana de Catalunya va demanar a l'equip de govern que, malgrat l'errada material, considerés l'opció de mantenir la disminució resultant superior al 10%, sobretot atenent el context de crisi econòmica. Aquesta proposta va ser subscrita pel Partit dels Socialistes. Precisament aquest grup municipal també va mostrar la seva desconfiança envers l'equip de govern, tot assegurant que la voluntat de disminució del 10% no es va reflectir en el pressupost i que, per tant, la proposta d'acord en realitat volia fer efectiu un augment d'aquests Imports. Sentim el regidor socialista Ferran Vallès-Pinó. Jo crec que aquí ha passat alguna cosa que ara és difícilment d'entendre, però la realitat el que vostès fan és que incrementen un 25% les percepcions sobretot de la Junta de Govern i ho fan amb efectes retroactius del dia 1 de gener. Per tant, costarà explicar-ho això vist d'aquesta manera. Perquè si hagués un esprit que estigués manifestat, però després si hi hagués una guarda material, ens ho podríem creure. Però senyor Novis, crec que en cap paper posen escrit vostès en les memòries aquelles que volien baixar el 10% les dietes. Per la seva banda, l'equip de govern es va mostrar ferm en la seva voluntat de mantenir la reducció del 10%. Així mateix va assegurar que aquesta baixada està explicitada en el pressupost del 2010. En aquest sentit, va atribuir el desconeixement per part de l'oposició a la manca de diàleg entre partits en la discussió del pressupost. Escoltem el primer dinent d'alcalde de Tiana Enric Nolis. La presentació del pressupost no va haver cap opció de discutir perquè, amb excepció de, de la senyora Esteve Pujol, ens vam quedar sols i vam fer una exposició unilateral del pressupost quan totes aquestes coses haguessin pogut eh, sorgir en, en aquell moment. De totes maneres, la voluntat i el que es va explicitar en el pressupost i el que figura en el pressupost és que les dietes baixaven un 10%. En el pressupost del 2009, l'assistència, no sé si el se'l deuen tenir, de la valoració de l'import previst era de 80.000 i la, la previsió per al 2010 és d'un de 10% menys que són de 72.000 euros. L Esquerra Republicana va qualificar la resposta de l'equip de govern d'exercici de cinisme. Jordi Gost. Dir que nosaltres no ens vam assabentar d'aquesta reducció del 10% perquè no hem assistir al ple, escolti'm, és un exercici de cinisme immens perquè el motiu que nosaltres ens aixequéssim és de que vostès no ens van explicar el pressupost prèviament. Per tant, si haguessin tingut accés a les memòries del pressupost, si vostès haguessin treballat prèviament a nosaltres i haguessin consensuat, d'entubi, sabríem que vostès tenien la intenció de disminuir les dietes un 10%. A banda de la modificació de les dietes, també es va aprovar en aquest mateix punt la inclusió en el pressupost d'una nova partida de despeses i ingressos relativa als serveis del centre de Dia Ancel Clavé. El regidor socialista Ferran Vallespinós va assegurar que en aquesta ocasió tampoc es tractava d'una rada material, ja que la voluntat de l'equip de govern era tancar el centre de Dia i per aquest motiu no es va incloure en el pressupost. El debat sobre les dietes de regidors va acabar amb un altot de crispació. El regidor socialista Ferran Vallespinós va demanar un nou d'intervenció que li va ser denegat perquè es va obrir el torn de votacions. El ple de l'Ajuntament d'aquest mes d'abril ha aprovat per unanimitat l'anex del contracte d'adjudicació de la residència i centre de dia sense abrià, que es va signar al febrer del 2006. Aquest anex inclou una modificació pel fa al número de places concertades incrementant-les de 10 a 32 pel que fa a la residència, el que és equivalent a un terç del total. En el cas del centre de dia, l'augment passa a 7 de 10 places, que suposa el 50% del total. Els grups municipals del Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana de Catalunya van demanar explicacions a l'equip de govern sobre com van establerts finalment els preus de la residència. La Corporació Municipal va explicar que en el cas de les places concertades és la Generalitat qui n estableix els preus, mentre que la resta són places privades que mantenen els preus aprovats per l'Ajuntament de Tiana. L'alcalde de Tiana, Miri Muñoz, també va aclarir com s'articula el pagament de les diferents places. Les places concertades és la Generalitat que fixa sí, el preu, sí, el preu i, i, en les, en la, i per tant és la residència la que... Eh, Repa el, rep el diner, diguéssim, de la Generalitat i ho complementa l'usuari. En canvi, les places que s'ocupen per la subvenció de la llei de dependència és l'usuari que rep el diner, el bonus de la Generalitat i amb aquell va el servei de la Generalitat li ha determinat, que li conté, que li, li conté. L'import de les places concertades que assumeix la Generalitat és de 1.425 euros mensuals més IVA. Les 64 places restants, que són privades, tenen un preu aproximat de 1.800 euros mensuals més IVA. En aquest context, el regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gos, va sortir al pas intentant aclarir el que significa la modificació del contracte abans de procedir-ne a la seva aprovació en ple la residència, que aprovarem avui amb, amb aquest eh, annex del contracte eh, les 64 places privades seran privades sempre, eh? llavors l'usuari s'haurà de pagar eh, el que valguin aquests, aquests llocs privats amb els diners que, que, que, que o bé que li atorgui l'administració la, la, a través d'una subvenció, com pugui ser la de dependència, o a través d'altres fonts de finançament. Però que això quedi molt clar perquè, a veure, després de titulars com aquests a la premsa, doncs la gent potser es pensa que ara la residència de Tiana, totes les places que s'oferiran estaran subvencionades i seran públiques. No és així. Per la seva banda, Grup Municipal Socialista va mostrar la seva preocupació sobre l'adscripció de la residència en el mar territorial del Barcelonès Nord, on la demanda de places és superior a la del Maresme i els perjudicis que aquest fet pot generar envers els tiñencs que vulguin accedir a una de les places concertades. Sentim el regidor socialista Ferran Vallespinós. Suposo que en aquest contracte que es devia fer el 2005, que era molt dolent, està previst concertar-ho a un altre lloc. Bé, doncs el problema que hi ha aquestes places concertades en el Persegoners Nord, que hi ha un dèficit evident de places, quina garantia hi ha que hi puguin accedir els usuaris de Tiana? En resposta a la pregunta dels socialistes, l'equip de govern no va descartar que es produís aquest greu, ja tot i que va assegurar que la Generalitat tindrà en compte la proximitat al centre a l'hora d'adjudicar les places. L'aprovació d'aquest annex al contracte d'adjudicació suposa la formalització del conveni signat per l'Ajuntament de Tiana, l'empresa adjudicatària de la residència i la Generalitat de Catalunya. Aquest document, que contempla la modificació pel que fa al nombre de places concertades, ja va entrar en vigor el passat 1 d'abril. A banda d'aquesta ampliació, l'annex del contracte també estableix que les dues places que l'empresa gestora del centre, Brofar, cedir a l'Ajuntament de manera gratuïta quedin integrades a l'oferta de 32 places concertades. Tot i així, s'obliga Brofar a garantir la disponibilitat de les dues places a instància de l'Ajuntament per ser ocupades provisionalment per raons de necessitat. Radio Tiana, les notícies del migdia. No deixem davant de les qüestions del ple municipal perquè en la sessió ordinària d'aquest mes d'abril també s'ha aprovat una modificació de la plantilla de personal de la policia local. La seva configuració contemplada tant el pressupost d'aquest any inclou la previsió d'un inspector, cinc caporals i deu guàrdies. Amb aquesta modificació es manté un inspector, es redueix el número de caporals de 5 a 3 i s'incrementa el número d'agents en 2. Aquest canvi es basa en un informe d'avaluació del cap de la policia local. En aquest context, en resposta a una pregunta del regidor d'Esquerra, Jordi Gós, l'equip de govern posar que la raó més evident del canvi és la millora de la relació funcional que suposa un caporal per quatre agents. Per la seva banda, grup municipal dels socialistes va manifestar no entendre perquè es produeix ara aquesta modificació amb l'antecedent proper de l'aprovació del pressupost. Escoltem el regidor socialista Ferran Vallès-Pinós. Tot just encara no fa dos mesos s'han aprovat definitivament el pressupost i l'anex de, del personal i ara ja hi ha que fer una modificació dos mesos després. Ha sobrevingut alguna cosa molt important en el que calgui fer aquest canvi o simplement, quan es va fer tot el tema del pressupost i la plantilla fa dos mesos, fins no es va tenir en compte que la relació era un caporal i quatre gens i ara s'ha descobert que la relació és aquesta. L'alcalde de Tiana va voler restar importància a la situació i va defensar la conveniència de realitzar en aquests moments el canvi. Emili Muñoz. L'evolució del servei de les necessitats el pressupost doncs fa tres mesos, llargs 4 que es va elaborar, després té un ràmit d'aprovació i que es van prendre aquestes, unes decisions que 4 mesos després, per aquest aspecte ha semblat que era més adient fer aquest canvi de, de distribució de personal, com tants altres canvis no evidents a la llum pública que es van fent en tot el servei de policia per tota l'adaptació la, a les necessitats tan canviants que tots sabem què es va donant en aquest tema de la seguretat. La proposta d'acord ha sortit endavant malgrat els vots en contra dels Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana de Catalunya. Les regidories de joventut, esport, salut i consum, amb col·laboració amb la regidoria de promoció social i educació de l'Ajuntament de Tiana, han organitzat un curs bàsic de voluntariat. Es tracta d'un taller d'iniciació que anirà a càrrec de la Federació Catalana de Voluntariat Social i que tindrà lloc els dies 8, 15 i 22 de maig. Les inscripcions estan obertes i finalitzaran el pròxim 29 d'abril. L'objectiu és donar als participants els coneixements claus que necessiten per desenvolupar-se en els diferents camps d'aquest àmbit, tant si s'inicien com a voluntaris com si ja ho són. El curs està adreçat als majors de 16 anys. Maria Conxa Porrera és la responsable de formació bàsica de voluntariat i dels cursos de suport emocional de la Federació Catalana de Voluntariat Social. És una eina molt vàlida que necessiten tots els voluntaris, inclús persones que fa temps que ja ho són i que no han tingut accés a tenir-lo abans, per entendre ben bé què comporta ser voluntari, quin és el perfil de voluntari, què s'espera d'ell, quins són els seus drets, quins són els seus deures. Hi ha tot un món del darrere que és important de conèixer néixer. El curs s'estructurarà en tres sessions de quatre hores cadascun. En la primera d'elles es tractarà el voluntariat com a resposta. En la segona es parlarà sobre aspectes de metodologia, com és la necessitat de saber treballar en equip per assolir els objectius que marca cadascuna de les entitats de voluntaris. Per últim, es tractaran aspectes de comunicació, tant pel que fa a l'hora d'establir-la amb les persones a les quals els oferim la nostra ajuda, com a la preparació necessària per afrontar situacions difícils. Els interessats poden formalitzar les inscripcions fins al pròxim 29 d'abril al casal de joves de 5 de la tardar a 8 del vespre. D'altra banda, aquest divendres acaba el procés d'inscripció pels tallers i cursos no reglats trimestrals dins el marc de l'oferta de formació municipal. Entre els cursos i tallers es pot triar entre escriptura formatives, mals al foc, danses estil bollywood o tertúlia d'anglès. Tindran una durada de 10 sessions i començaran la setmana que ve. La informació local a Radio Tiana. El parc del tramvia de Montgat i el seu entorn han estat aquest dijous escenari de rodatge d'algunes de les escenes de la nova sèrie televisiva que començarà a emetre antena 3 els pròxims dies. Es tracta de Gavilanes, una adaptació espanyola del popular serial colombià Passion de Gavilanes, que també va emetre aquesta cadena. L'acció es desenvolupant decorats naturals i exteriors de diferents punts a Catalunya, entre els quals es troba a Montgat. De fet, fa uns dies l'escola de Dulcimó va ser també escenari d'una de les escenes. La cap de producció del rodatge, Cristina Planell, ha explicat per què han escollit Montgat com un dels exteriors del rodatge. És un lloc que està bastant a prop de Barcelona perquè hi havia diferents punts del poble que ens anaven bé per rodar doncs l'escola a Timó, aquest bloc d'edificis, el parc i per optimitzar el temps el que fem és agafar llocs on es pugui rodar i que estiguin molt a prop perquè tenim un temps limitat En la seva adaptació espanyola la sèrie mantindrà la trama central de Passió de Gavilanes encara que variarà alguns planejaments D'aquesta manera aprimarà el clima de suspens i intriga que pretén tornar a captar els seguidors de la versió original que va ser més amb gran èxit amb més de 60 persones. Països. Els actors Rodolfo Sancho, Roger Barruezo i Alejandro Alvaracín encapçalen el repartiment de la versió espanyola. Gavilanés és una sèrie de gran format produïda per gest músic que s'emetrà en horari de màxima audiència. Altres països com Mèxic o Brasil també han comprat els drets del serial original. L'hora del conte arriba un dijous més a la biblioteca Can Baratau. Aquesta setmana és el torn d'una història que porta per títol La flor romanial. Es tracta d'una rondalla mallorquina que mostrarà als més petits la necessitat de cultivar la bondat en el seu dia a dia. L'encarregat de la sessió serà la contacontes Núria Cruz. Un rei que té una ferida que no es cura. Segons els metges només es pot curar amb una flor, la flor romanial. Però on està aquesta flor? Ningú ho sap. L'hora del conte tindrà lloc a la biblioteca Can Baratau, aquest dijous a partir de les 6 de la tarda. Radio Tiana les 9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 La Federació Catalana de Voluntariat Social oferirà un curs d'iniciació en aquest àmbit al Casal de Joves de Tiana. Serà els pròxims dies 8, 15 i 22 de maig de 10 del matí a 2 del migdia. I per conèixer més aspectes sobre aquesta qüestió tenim a l'altra banda del telèfon a Maria Concha Porrera, que és responsable de formació bàsica de voluntariat i dels cursos de suport emocional de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Molt bon dia. Eh, bon dia. Doncs, què és el que podran aprendre els participants d'aquest curs que tindrà lloc aquí, Tiana?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 quin és el perfil de voluntari, què s'espera d'ell, quins són els seus drets, quins són els seus deures... Hi ha tot un món del darrere que és important de conèixer i és important tenir eh, un mínim almenys de formació al respecte, perquè en eh, qualsevol cosa que emprenem a la vida ens formem abans de llançar-nos-hi, o almenys en parlem, o tenim una temporada on ens ho rumiem, no? Per ser voluntari no és menys, és important saber... Doncs de, de què estem parlant i què és el que s'espera de nosaltres i si estarem a gust i contents fent doncs aquest voluntariat que hem triat. Fem una avançada una mica dels temes que s'abordaran en aquest curs? Sí, són tres sessions, el curs dura 12 hores i són tres dies, tres sessions, per tant, de 4 hores. En la primera es tracta del voluntariat com a resposta, que és potser una mica el que engloba tot el que estava comentant fins ara. Val? Després, la segona sessió és els equips de treball. Resulta que el voluntari eh, que treballa independent individualment sol és quasi com a molt difícil de trobar. És, és molt poc àmbit. Algun àmbit sí, però molt poc és. Aleshores, el voluntari quan arriba a l'entitat es troba en què ha de compartir en companys que assolir uns determinats objectius que l'entitat té marcats i necessita treballar en equip. De vegades això ens desconcerta perquè per la professió nostra o perquè no hem tingut l'oportunitat, eh, no sabem ben bé com ens hem de manejar dintre dels equips i què és realment això. Llavors, una sessió on s'explica tot això, però a més a més és d'una manera molt lúdica, d'una manera molt participativa i on les persones realment, a més d'aprendre, s'ho doncs, passen molt bé. I la tercera sessió és la comunicació. Per què? Doncs perquè eh, amb el voluntariat ens trobem que quan estem amb una persona a la que prestem l'ajuda, normalment aquesta persona se sent contenta, agraïda, i ens agafa com una certa confiança, i és molt fàcil que aquesta persona... Eh, que tingui un problema puntual, dur, difícil, una situació complicada de viure, ens acabi explicant o dient coses que realment són difícils de viure per ella. Llavors el voluntari d'estar mínimament preparat per saber com entomar això, per no fer mal, per no donar la seva, per ajudar a la persona a poder reflexionar i a partir de la reflexió trobar el seu propi camí i aquest serien en grans trets, no?, les tres sessions que em comentaves. Clar, perquè suposo que en aquest últim cas que ens comentaves ara, és important saber prendre distància, no?, també perquè no ens afecti sí. personalment. Sí, clar, la, la persona a la que ajudem no és la nostra responsabilitat, és una ajuda que donem a la que ens hi hem d'entregar en tot el cor, és evident, però no és una persona que depengui de nosaltres, per tant, relativitzar la situació és important per poder donar l'ajuda, perquè, si no, sortiríem d'aquest voluntariat i seríem nosaltres els que necessitaríem que ens ajudessin perquè ens hauríem descol·locat. I això no pot passar. Parlem una mica també dels àmbits d'aplicació, de treball d'aquest voluntariat social, perquè sembla que parlem de voluntariat social com un concepte molt ambigu. Especifiquem una mica on podem aplicar aquest tipus de voluntariat. Hi ha, hi ha molts àmbits. Uh, a veure, uh, hi ha l'àmbit de la gent gran, i ha l'àmbit de cuidar de malalts, hi ha d'addicció, eh, hi ha de canalla d'infants, hi ha de l'àmbit de la pobresa, hi ha àmbits internacionals, àmbits generals, hi, hi ha tants com problemàtiques socials hi en aquest món, no? A més a més, eh, una cosa també que val la pena de comentar, que almenys aquí a Catalunya, a eh, hores d'ara per cada problemàtica que hi ha, hi ha almenys, si no moltes més, almenys una entitat que dona, de voluntariat que dona ajuda i atent aquell col·lectiu en concret. I això és una cosa de la qual ens hem de, fel de felicitar perquè els voluntaris són persones que voluntàriament s'entreguen a una tasca d'ajuda a les altres persones sense cap recompensa econòmica, sinó la satisfacció simplement d'ajudar, d'estar al costat, de fer costat no a l'altra, i, i això és important i saber que n'hi ha tants voluntaris i tantes entitats que estan assumint tots, tot, tot, totes les mancances que hi ha avui en dia en la societat això és una cosa de les que ens hem d'enorgullir perquè sentim de vegades per, per ràdios i, i llegim al diari no? eh, situacions dolentes que ens eh, deixen malparats no? i també penso que és bo no? saber que hi ha tantes persones generoses que són capaces de donar el seu temps en lloc d'anar a s'ho passar bé doncs amb persones que necessiten, és important, penso. Eh? Aleshores podríem dir que la salut del voluntariat social avui dia a Catalunya és bona? Jo diria que sí, jo diria que és molt bona i a més a més hi ha molts voluntaris i quan se tracta d'iniciar-se, nosaltres aquests cursos bàsics precisament que donem en cada, en cada curs que hi ha, hi ha moltíssimes persones que no ho són i que realment acaben eh, dient que ho volen provar, que volen mirar a veure què és això i, i se senten motivats. Aleshores, dintre de les persones hi ha un neguit i una motivació que els empeny. I això també és molt bo. Eh? Acabin o no acabin, siguen voluntaris. Però aquesta motivació interior que les persones tenim és important. Eh? I en temps de crisi creix la demanda de voluntariat? És una pregunta curiosa perquè l'he sentit de manifestacions al respecte i no te'ls contestar, no? Però, no sé, potser sí que quan hi ha aquestes situacions de crisi i hi ha persones que s'ho passen més malament, potser sí que hi ha més persones que tendeixen a ajudar. Però jo no ho sé, no, no t'ho sabria dir, no tinc referències ni... és El cas seria una idea molt general, no? Molt personal, no ho sé. El curs que es realitza aquí a Tiana té lloc al Casal de Joves i en aquest sentit no sé si hem d'entendre doncs, que fixeu la mirada en el col·lectiu de joves com a públic potencial d'aquest curs i també perquè n'esdevinguin voluntaris. No, de fet, eh, és, és obert a tot el públic en general. L'oportunitat que hagi sigut aquí del Casal de Joves és simplement a través d'una demanda que ens han fet de Tiana. No? però la, les persones que desitgen ser voluntaris són de totes les edats. Però hi ha una cosa molt curiosa que dona la sensació que quan te jubiles i ets més gran eh, tens més temps lliure i, per tant, pots fer tasques de voluntariat, i és cert, eh, i és cert perquè hi ha molta gent gran que ho fa, però també és cert que hi ha un, un número molt, molt, molt important de joves, inclús de joves que encara no han accedit ni el, primer, ni el seu primer lloc de treball, que estan interessats per voluntariat i que s'estan abocant en ajudar a persones que realment estan en carències greus i que voluntàriament doncs estan allà i tots units pel mateix objectiu, aconseguir que la vida d'aquestes persones tingui una millor qualitat de vida. És important i, a més a més, molt satisfactori, no? Uh -huh. I canviant de tema, a mi m'agradaria fer referència també a l'any que ve perquè precisament se celebra l'any europeu de voluntariat Com afronteu aquest any? Ja us he posat mans a la feina? Mira, des de la meva vertent no <ríe> però suposo que el que és l'entitat sí que ho té clar i que ja estan treballant a més a més són altres àrees que no, que no són pas la meva no? i sí que sí que sí que sé que, que la gent hi ja està treballant a topi i amb això, no? però en quant a formació penso que els endurrials però on anem caminant seran els mateixos i mira, és qüestió d'anar fent la, la tasca aquesta el millor possible i sí que és veritat que cada vegada hi han més cursos que ens demanen i cada vegada hi ha més docents i són docents extraordinaris, maquíssims. I parlem una mica també de la Federació Catalana del Voluntariat i de la seva tasca, Quinna és l'acció que duu a terme? Bueno, la Federació Catalana de Voluntariat Social, la, la seva tasca, sobretot, és eh, mentalitzar a la gent o fer-los conscients de, de l'hoquei entranya si voluntari arribar a, a, a tots els col·lectius, a les persones individualment i a les empreses i a les famílies perquè se'm doni en de que hi ha col·lectius que realment estan passant per situacions molt greus. No? I d'aquest punt de vista intentar doncs, eh, coordinar eh, ajudes on eh, persones o empreses que tenen sobrans excedents o, o, o volen fer donacions posar en contacte amb les nostres entitats que avui en dia en tenim com unes 300 defedrades, 300 i pico, perquè doncs, eh, puguin obtenir uns determinats beneficis que doncs, en un moment determinat necessiten. Pensa que hi ha entitats que són molt petitones, n'hi han de monstrues, però hi han de molt petitones i tenen moltes necessitats. No?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 i, i de, de transmetre coneixements Parlem una mica també de la importància que té doncs, incidir en aquesta formació del voluntariat suposo que és clau no? per mantenir-lo viu en els propers anys La formació bàsica és la més important ja comentava abans tant per la voluntària que vol començar com pel voluntari que ja és voluntari i ja fa temps que l'ha fet o per un casual doncs, no ho ha fet mai no? és, és bàsica Refrescar conceptes del que és el voluntariat, eh, resoldre problemes eh, en què el voluntari es pot trobar, eh, donar temes de reflexió sobre si és oportú o no fer unes determinades accions, fins a quin punt eh, s'ha d'obeir estrictament les normes que aplica l'entitat i per què. Vull dir una sèrie de, de, de reflexions que de vegades, amb la il·lusió del dia al dia d'anar fent el voluntariat, d'acostar-te de les persones, de vegades ho perds una mica de vista. Però, aleshores, això és important. Però també no és menys important el tenir cursos eh, freqüents, quan dic freqüents, eh, un dos a l'any és una freqüència bona, eh, de suport emocional, perquè, sobretot, hi ha determinats voluntariats que són una mica d'orillos, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha persones voluntaris que estan en contacte amb persones que doncs, tenen un temps programat de vida, que, que es moriran, no? Persones que estan passant molt malament i estar a costat d'aquestes persones implica un desgas emocional important. Aleshores, que el voluntari tingui accés d'en tant en tant, periòdicament, tenir alguns cursos de, de suport emocional, hi ha cursos variats, hi ha molts, eh, és important per ell i el pot ajudar. Quan també és important eh, un altre tipus de formació que de vegades eh, es deixa una mica en l'oblit, no? que és eh, una formació molt específica i molt puntual, que és la que obté el propi voluntari de les experiències que entreu del seu voluntariat no és anar a fer una, una tasca puntual i prou, és donar-te part de tu mateix i ser capaç de quan fas aquest voluntariat tenir una experiència que et serveixi a nivell personal per un creixement, això és molt important, és importantíssim perquè a més a més el voluntariat creix amb la transmissió dels seus valors, més que la tasca puntual que fa és que és un gran transmissor de valors i això la persona que rep el voluntariat ho capta i els companys, capten és important tenir en compte. Doncs, amb aquest enriquiment personal ens quedem. Hem parlat amb Maria Concha Porrera, responsable de Formació Bàsica de Voluntariat i dels cursos de suport emocional de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Gràcies per atendre'ns i fins a una altra. Moltíssimes gràcies a vosaltres, eh? Adéu, bon dia. Bon Diu Radio Tiana, serveis informatius.